Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. Det här är fortsättningen på ett radioprogram som vi hade under många år som heter Folkminnen. Och det programmet det byggde på lyssnarnas frågor. Och eh, vi får frågor även till vår podd. Eh, Arne Andersson i Gävle han hörde oss prata om skiljningstryck. Och eh, vi pratade om kvinnan som maskerade sig till man och gifte sig med en annan kvinna. Att denna historia är sann, råder det knappast något tvivel om, skriver Arne Andersson. Händelsen finns återgiven i Vaxhalla församlings 1799. Det började ju med att den maskerade kvinnan ville hjälpa sin kompis som hade fött ett så kallat oäkta barn och var livrädd för att berätta det för prästen. Och kvinnan klädde ut sig till man och följde med till prästen och berättade att hon var far till barnet och det fungerade. Och Arne Andersson berättar vidare att han håller på mycket med släktforskning och därför har han läst massor med kyrkböcker. Men den här händelsen, skriver han, den är nog den mest fantastiska jag har träffat på. Vilken driftig kvinna! Jag är inte släkt med henne men jag skulle inte haft någonting emot det. Och går man till Vaxhalla församlingsvixelbok för 1799- så kan man läsa att Anders Magnus Orman, son till en bruksinspektor- och jungfru Anna Fredrika Lundmark vigdes den 30 december 1799. Men tydligen hade prästen nots av rykten att Anders Magnus inte var av det kön som namnet tydde på. Och han hade därför begärt ett intyg på att han var man. Och han fick intyget men det visade sig senare att den blivande brudens svåger hade inställt sig vid besiktningen istället för orman. Och läser man vidare i församlingsboken från 1799 då står det så här. En månad efter vigsen hade bruden klagat hos prästen över att brudgummen hade visat sig vara i avsaknad av såväl påstådd förmögenhet som manskön. Prästen anmälde saken till domkapitlet som hänsköt den till länsstyrelsen vilken såg till att det blev rättssak i brottmål. Av Vaxsala häradsrätts dombok vid Urtimma Tim 2 augusti 1800 framgår vid förhöret att Årman i verkligheten hette Anna-Maria Årman och var född 1777 på Tolvforsbruk i Valbosoken i Gästrikland där fadern var trädgårdsmästare. Från tio års ålder hade hon uppfostrats som barn i huset på Tålfors herrgård tills hon som 16-åring blev kammarpiga på Ålbo i Ålands socken i Uppland. Där hade ärendatons dotter som var gravid med löfte om framtida gottgörelse övertalat henne att klä sig i manskläder och uppge sig vara barnets far. Sen begav hon sig till Stockholm försedd med ett flyttningsbetyg som visade hennes nya identitet som man, vilket hon fått genom att hennes husbonde ordnat ett bevis från barnmorskan om Anna-Marias kön. Barnmorskan hade, visade sig, endast känt på Åman utan på kläderna. Efter flera olika anställningar som mansperson hade hon kommit till Eka Säteriehagbesocken i Uppland där hon träffat Anna Fredrika Lundmark som var hushållerska på härgården. Efter flera sammanträden kom utslag i målet 10 september då rätten dömde båda kvinnorna att mista äran, böta 50 silvermynt, silvermynt och att förbjudas att vistas i den församling där brottet förövats. Ja, det uppfattades alltså som ett brott den gången och eh, det är svårt att veta vad det var som ledde till att Anna-Maria Årman uppträdde som man. Om hon med nutida terminologi var lesbisk eller transsexuell. <hör> Intresset för sexuella minoriteter i vår tid, det är väl det som har lett till att man har uppmärksammat sådana här fall i historien. Jag hittade en bok av två nederländska forskare Rudolf Decker och Lotte van der Poel som kom ut i svensk översättning 1995. Och titeln på den boken är just Kvinnor i manskläder. Och de båda forskarna de redogör för en mängd fall som är kända från tidigare århundraden. Och långt ifrån alla verkar bero på att kvinnorna har velat identifiera sig med män eller har varit uttalat lesbiska. Till exempel var det inte alls ovanligt i äldre tid att kvinnor, ensamma kvinnor som skulle företa resor, klädde sig i manskläder. Det var en säkerhetsåtgärd helt enkelt för att slippa bli antastade. Och det som också har förekommit och som då finns belagt i historiska källor- det är att kvinnor som kunde råka ut i svårigheter, alltså kvinnor i tjänsteställning till exempel som, som eh, blev utsatta för eh, övergrepp och liknande, att de, för dem var förvandlingen till män en reell och vedertagen flyktmöjlighet. Eh, de exempel som finns de kommer särskilt ofta från... Västra och norra Europa. Och det kan vara att de här kvinnorna tog tjänst i armén eller i flottan klädda som män. Och ett berömt exempel det är en irländska som heter Anne Bonny. Hon blev sjörövare i Västindien. Och det här var på 1700-talet. Hon sig ihop med manlig sjörövare och slogs med honom när de bolade andra fartyg men behöll trots manskläderna sin kvinnliga identitet. Hon lär ha fött åtta barn när hon så småningom slutade med sköröveriet. Och det här med kvinnor som klädde sig som män och lyckades dupera sin omgivning det har varit ett mycket populärt tema i romaner, uppdiktade självbiografier, visor teaterpjäser, till och med operor. Mm. Idag så tycker vi ju inte att det är så där. särskilt konstigt om vi ser en kvinna som går i kostym eller har slips eller har manlig klädsel eller, eller vi tittar vi kanske bara i förbegående om vi ser en man som är klädd i kvinnokläder men förr i tiden då var det ju faktiskt en väldigt stor skillnad mellan män och kvinnors kläser och man höll det här väldigt väldigt strikt också och och man kan ju fundera över hur var det, det kanske var en fördel då när det var maskerade upptåg och liknande och det här som man brukar kalla för crossdressing där man kunde klä ut sig på olika sätt, att man kunde klä ut sig till knutgubbar och annat, det måste ju ha varit kanske en lättnad från den här väldigt strikta uppdelningen och och man tänker sig i sådana här miljöer där det var egentligen bara män, där hade man ju ibland praktiska problem att lösa, om man tänker på i universitetsvärlden, så hade ju faktiskt inte kvinnor tillträde till universitetsmiljön förrän långt senare och när man i Uppsala bildade folkdansföreningen Philokoros. Då fanns det unga inga flickor vid universitetet. Och hur gjorde man då? Jo, hälften av pojkarna dansade i manliga folkdräkter och hälften i kvinnliga. Ja, det finns foton av det här. Alltså, man ser de här med olika unga männen i mans- och kvinnokläder. Och det, det, det ser ju lite lustigt ut för att man märker hur klädseln faktiskt påverkar ens uppfattning. Man tror nästan att en del av de här pojkarna är flickor när de har sina flickkläder. Och jag läste i någon annan sån här Skildring av studentlivet hur när man skulle då lära sig dansa och hur man skulle göra det på ett praktiskt sätt och då fick. De män som skulle agera kvinnor i dansparen De fick helt enkelt rulla upp byggsbenet Och så var den praktiska frågan löst mm, När man såg mm. det var Och det var ju likadant också När man hör på med lucia Vid universiteten Att det var en, helt enkelt en manlig student Som fick agera Lucia Och sätta på sig en lång vit nattskjorta Och ha ljuskrona mm. Och det mest kända exemplet från 1800-talet På en man som uppträdde i kvinnokläder det är ju naturligtvis Lasse Maja eller Lars Molin som han hette. Han föddes i Ramsbergsoken i Västmanland och inledde sin karriär som tjuv redan i tonåren. Och enligt den självbiografi som han skrev när han satt på Karlstens fästning, och det gjorde han ju faktiskt i 20 år, den självbiografin som blev en stor försäljningssuccé, så levde han under långa perioder omväxlande i mans- och kvinnokläder. Manskläderna de var mer praktiska när han var ute på stöldturnéer. Men kvinnokläderna de tillhette honom att ta tjänst som kammarjungfru och hushållerska. Och i den här självbiografin så berättar han att hur, han fick namnet Lasse Maja. Det var så att han var fortfarande bara Lasse när han träffade en torrpardotter som hette Maja. Och inledde en relation med henne. Det var hos Maja han gömde sig när han hade varit ute och var efterlyst. Och i självbiografin så berättar han. En dag följde mig in att taga på mig Majas kläder. Och hon kom just då upp när jag hade tagit dem på mig och sa. ak vad du ser präktig ut i fr fruntimmers kläder. Så gick det till när Lasse Maja lärde sig att byta identitet och bli kvinna. E, också i vår egen tids egen tradition så finns det ju exempel på män som försöker dölja sig i kvinnokläder. Och om man bläddrar i din bok, Bengt, råtan i pizzan, då hittar man ju den här historien om de håriga händerna. Som är så här. En ung kvinna var ute och åkte i sin bil. Eftersom hon var ensam och dessutom kvinna hade hon ingen tanke på att ta upp lyftade. Det var alldeles för riskfyllt. Men så körde hon förbi en busshållplats och där stod en äldre, sorgklädd kvinna med en tårtkartong i handen. Och när den sorgklädda vinkade åt henne beslöt hon att göra ett avsteg från sina principer och hon stannade. Den tätt beslöjade kvinnan kom fram och berättade att hon var på väg till en begravning men hade missat bussen. Den unga kvinnan bad henne stiga in i bilen, hon skulle ju ändå åt samma håll. När de hade åkt en bit råkade hon snegla på den sorgklädda passagerarens händer. De var håriga som på en kar. Och den unga kvinnan kände sig illa tillmods. Tidigare hade hon lagt märke till den äldres mörka röst och nu satt hon det ena i samband med det andra. Men hon tappade inte besinningen. Hon låtsas som hon just upptäckte att det var något fel med bilens bromsljus. Efter att ha bromsat in bad hon Lifterskan vara snäll att gå ut och titta efter- hennes passagerare anade tydligen ingenting utan klev och gick och ställde sig bakom bilen. Snabbt som ögat körde den unga kvinnan därifrån. När hon senare öppnade tårtkartongen som låg kvar i bilen visade sig att den inte innehöll någon tårta utan en pistol. Mm. Hemskt. Ja, den här historien den cirkulerade i flera europeiska länder redan på 1800-talet. Jag har läst en finsk version där det är fråga om en berömd tjuv och rövare som, som fanns i Finland på 1800-talet. Och där visar sig packningen som är kvarglömd då, innehålla en vass kniv. Men sen då i, under 1900-talet så förvandlas kniven till en pistol eller det kunde också ibland vara fråga om en yxa. Och i slutet av 1980-talet så rapporterades den här historien i flera svenska dagstidningar som en verklig händelse. Och eh, då skulle det ha utspelats på parkeringen utanför ett Ikea-varuhus. Och det som var intressant där, det var ju att eh, man tänker sig att eh, spridningen av historier skulle gå väldigt snabbt i vår egen tid. Men det tidigaste eh, för den här historien som hamnade i tidning. Det var från ett lasarett i, i Lund och sen då några månader senare så hade den nått ett antal städer i längre norr ute i Götaland. Sen hade vi den i Stockholms trakten och då var det Ikea utanför Stockholm. Men ytterligare några månader senare så var den allas samtalsämne i Norrland. Så det där var alltså en berättelse som gick ganska långsamt norrut- och det måste ju förklaras med att den spreds- precis som mm. folklor i alla tider, muntligt. Mm. Och då nådde den alltså inte så väldigt långt- utan det, det tog sin tid, det tog faktiskt kan man säga nästan ett år- för den här berättelsen om kvinnan på parkeringsplatsen- ofta då utanför ett Ikea-varuhus- att från... Syd, Sverige, Nå, Norrland. Hör av er till oss om ni har uppslag till ämnen som ni tycker vi ska prata om. Ni hittar oss antingen på den hemsida som vi har som heter Folkminnespodden. Men vi finns också på Facebook och vi tar då emot e-post med frågor och synpunkter och uppslag till ämnen. Och då skriver ni till oss under adress Lyssna folkminnespodden.se Och podden är producerad med ekonomiskt bidrag från Stockholms Arbetarinstitutsförening. En väldigt gammal förening som grundades 1883 och som ger stöd till forskare och organisationer och sådana som mig och Bengta Klintberg när vi gör Folkminnespodden och det tackar vi för.